Meditații duhovnicești la a treia epistolă a lui Ioan Versetul 6 Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu Viața celui născut din Dumnezeu trebuie să se impună de la sine, în fața tuturor, așa cum lumina, cât ar fi de mică, se impune cu putere față de întunericul cel mai mare. Cine este stăpânit de dragostea lui Dumnezeu nu poate rămâne ascuns. Focul dragostei e cunoscut îndată de toți cei care îl înconjoară. Adevăratul creștin trebuie să aibă în sine aceste două stări. Să fie ascuns ca sarea în bucate, adică să fie smerit, să nu se vadă euul lui, și să fie așa de văzut de toți ca o lumină așezată pe un munte într-o noapte adâncă, adică să înalțe pe Hristos în trăirea sa. Matei 5:13 la 16. Fie din ură și duh de ceartă fie din dragoste și bunăvoință. Toți trebuie să mărturisească deosebirea adevăratului creștin față de ceilalți oameni. Copilul lui Dumnezeu are o natură fire nouă, dumnezeiască, necunoscută de restul lumii. Aceasta îl face deosebit pentru că îi dă o trăire aparte și îl face cunoscut tuturor. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Cine era acest gaiu ca om în lume, nu știm, dar ceea ce știm este faptul că el era un fiu al dragostei, că viața lui ardea necurmat pe altarul lui Dumnezeu în acest foc. Poate că o mai fi avut și alte talente și daruri, însă acestea nu l-au făcut cunoscut lumii, dragostea însă l-a înălțat peste veacuri în fața cerului și a pământului. Când te înalță dragostea și smerenia, devii cu adevărat cunoscut de toți, și de îngeri, și de oameni, și de draci. Dar, ca să te înalțe dragostea, trebuie să o înalți tu mai întâi. Zice mai departe Sfântul Apostol Ioan despre Gaiu, vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu. Oricine ai fi, și oriunde te-ai afla, tu, copil al lui Dumnezeu, fratele meu, ai această slujbă mare de făcut: să te îngrijești de călătoria oamenilor prin lume într-un chip vrednic de Dumnezeu. Cum s-ar înțelege acest lucru? Simplu de tot, orice creștin adevărat este un slujitor al Domnului Hristos, este o călăuză a sufletelor spre mântuire spre viață veșnică fericită, spre împărăția lui Dumnezeu. Niciunul din cei ce au făcut legământ de bunăvoie cu Mântuitorul Hristos nu este în afara slujbei de călăuzitor al sufletelor spre mântuire. Ca să te îngrijești de semeni într-un chip vrednic de Dumnezeu, trebuie să trăiești o viață de adâncă legătură cu Dumnezeu prin rugăciune, cercetarea scripturilor, înflăcărarea necurmată a dragostei și păstrarea legăturii frățești. Numai un credincios treaz și în a cărui viață arde flacăra dragostei lui Dumnezeu poate sluji semenilor într-un chip vrednic de Dumnezeu, poate să se îngrijească de cele trebuincioase călătorilor spre împărăția cerurilor.